ABC nezavisne kulture u jutarnjem programu Radio Studenta. Oh, Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije. Dobar dan i dobrodošli u abecedu Nezavisne kulture, emisiju koja se bavi dokumentiranjem nezavisne kulturne scene, a nastaje u suradnji s Centrom za dokumentiranje nezavisne kulture smještenom u Buksi i portalom kultur.hr. A današnja tema je projekt digitalni artefakti i nesigurne mreže. Riječ je o godišnjem rezidencijalnom laboratoriju namijenjenom prvenstveno studentima ocijeka za animirani film i nove medije pri Akademiji likovnih umjetnosti. U događanja organizirana su gostovanja, radionice i predavanja raznih umjetničkih teoretičara i praktičara. Studentima i studenticama nastoji se približiti one vrste umjetničkih praksi s kojima se nemaju prilike susretati u redovitom programu svojih studija. Projekt je opisala docentica na Akademiji likovnih umjetnosti Ana Hušman. Ovaj projekt koji već više godina za redom radimo u sklopocika za animirane filme nove medije. Sada smo treću godinu za redom u pogonu. prije toga smo radili u Karasu, u MN Centru. I namira nam je u stvari do tih tjedan dana radionica, intenzivnih otvorimo neki prostor za studente da isprobaju malo kako to raditi u nekom svijetu u kojem će se naći nakon završetka studija. A po čemu je poseba novogodišnji projekt? Osim toga da mogu raditi da imaju priliku raditi sa ljudima, umjetnicima koji nisu unutar institucija i koji ne predaju na fakultetima, ovaj put smo imali 13 radionica, radionice za srednju školce koje smo pozvali da dođu sudjelovati na vikend radionici, također da vide šta mi radimo i šta naš ocik u stvari je, koje vode onda i naši bivši studenti. Dakle, čuli smo skopu, sklopu projekta, održane su i radionice za srednjoškolce, pa upravo o tome pričat će nam Tim Dožić koji je s nama u studiju. Ćao Tim. Pozdrav Sunčana. Pa evo Tim, ti si bio jedan od voditelja radionice za srednjoškolce, pa prvo kako je došlo do toga? Dakle, odkud tvoja povezanost s projektom digitalni artefakti i nesigurne mreže? Pa u stvari ja sam bivši student novih mm -hmm. medija i baš sam ove godine završio taj studij, tako da sam ostao u kontaktu sa profesorima kroz neke druge projekte koje su se odvijeli na fakultetu, tako da mislim da je bilo logično. Na neki način dodržim jednu radionicu. U e, radiš radionice već više godina ili... Pa da, u stvari prije sam bio član udruge radiona, pa sam sa mm -hmm. njima već promicao nekakvu novu medijsku kulturu i tehnologiju i tu sam... U stvari sudjelovao prvenstvo na radionicama, ali pomagao sam i oko organizacije i nešto sitno držao radionica, a i kroz studij novih medija sam već držao jednu radionicu sa svojom kolegicom tanjom Minarik. Za srednji škol se bila radionica, mm -hmm. ne? Pa evo, možeš li opisati kako je zapravo izgledala ta radionica koju su ti vodio u pogonu? Aha, pa ja u stvari tu radionicu koju sam vodio to je nekakva slobodna struktura. Mm -hmm. U stvari meni je cilj dati učenicima nekakava lac kojim oni mogu raditi dalje tako da u stvari ja sam ih htio upoznati sa medijem zvuka kao takvim, tako da smo pričali o zvuku, zvučnom snimanju to je snimanju i slično i prvi dan smo snimali zvuk vani na terenu, kada su oni naučili snimati zvuk, onda sam im pokazivo naći neku prirodu digitalnog fajla i što to je, kako se arhivira kako se obrađuje zvuk i učili smo u stvari glitch. Evo za slušatelje gliča tehnika u stvari u kojoj se na neki način digitalni fail ošteti i onda on promijeni svog kvalitetu postane mm -hmm. jako zabavan i smiješan u stvari i nekak mislio da će to srednjoškolcima školcima biti fora jer je dosta slobodno otvoreno, mm -hmm. i mogu raditi što hoće. Koje su sve aktivnosti bile uključene? Dakle, reko si i ste na teren snimali zvuk, osim toga? Da, znači prvo smo snimali zvuk ali i to je nekako iskustveni dio tu postoji, znači gdje mi ja pričam kako da slušaju, kako da tvore svoje uši mm -hmm. kako da pozicini, pozicioniraju mikrofon da bi dobili željeni rezultati tome slično zatim Znači kako se koristi ta tehnologija za snimanje zvuka, to je jedno od aktivnosti, zatim prebacivanje toga na kompjuter i onda obrada tih fajlova, kao što sam rekao. Mm -hmm. Na neki način zapravo kako manipulirati zvukom i kako se ga se može iskoristiti. Tako je, upravo to. Mm -hmm. A što se tiče drugih radionica koje su također bile organizirane u pogonu, kako su one izgledale? Pa u stvari meni je teško to pričati jer nisam sudjelovao mm -hmm. na tim radionicama, ali ono što sam vidio djelovalo su mi sve više manje zanimljivo sad ne znam jedina radionica s kojom sam ja imao nekog većeg dotica je od Ivana Slipčevića radionica bila mm -hmm. u kojoj su se bavili sa nekakvim isto digitaliziranjem ali fotografije što je meni bilo onda nekako slično smo se nas dvojica našli s time što radimo A zapravo to su nekako obrađena područja koja inače se zapravo uče na akademiji likovnih umjetnosti na taj neki način ili? pa slično, slično, mm -hmm. možda malo šire od toga, možda malo van kurikulum malo opet povezano sa samim kurikulumom novih medija mm -hmm. Izmenite zanimljiva je zapravo populacija na koju ste se odlučili fokusirati, dakle srednjoškolci i srednjoškolke. Pa nekako njih možemo promatrati kao skupinu koja je taman u nekom tranzicijskom periodu odrastanja, na nekom putu između djeteta i odrasle osobe. Pa kako ste došli uopće do srednjoškolaca i srednjoškolki koji su koji su bili zainteresirani za ovakvo nešto? Pa u stvari kroz kontakte sa profesorima i profesoricama iz srednjih škola mm -hmm. u stvari moji polaznici radionice su bili četvero dečki iz 13. gimnazije, jedna cura iz primjene umjetnosti i mm -hmm. u stvari ti dečki iz 13. gimnazije imaju tamo filmsku kulturu kao predmet što mm -hmm. mi je super da postoji u nekoj srednjoj školi i pozdravljam 13. gimnaziju jer imaju <laughs> <laughs> filmsku kulturu, ne? I u stvari profesorica im je rekla za to mm -hmm. Tak da koliko sam ja shvatio ne od njih A ova cura je jedna koja je došla Iz primjenjene umjetnosti u stvari prijateljica Od moje prijateljice Tako mm -hmm. da evo opet i opet neke osobni odnosi Igraju da. ulogu tu Dakle preko osobnih kontakata da, da. A zanima je kakav bi bio njihov feedback pa tečke naš, 13. gimnazije da, Pa mislim njima je to sve jako novo I abstraktno, uh -huh. ja mislim uh -huh. da su bili malo zbunjeni Mislim da mi je bilo zanimljivo uh -huh. uh, Ali znaš, mislim srednje školci Ipak oni su još mladi, drugačije Percipiraju to jer čim misle da je nešto povezano S edukacijom i učenjem, uh -huh. oni misle da ću biti Eks katedra da će biti strogo neki ono vertikalan odnos gdje predavač glavni a oni moraju slušati to je nešto što ja totalno želim razbiti ali sad sam malo skrenuo s teme u stvari čini mi se da je bio dobar feedback ne pitali su hoće biti još radionica za nas ponovo i tak tako da mislim da je bitno srednjoškolcima sam dati priliku da rade na drugačiji način malo nego u školi jer ono to je ta neka ustaljena forma koja se vrti mm -hmm. od osnovne do srednje škole zapravo na neki način klinci žele neku formu obrazovanja koja nije eks katedra pa ja mislim da, da. Uh -huh. ja mislim da, da. Ok, zato na neki način nove radionice možemo reći da potiču takav način. Mislim nekako i oni su involvirani više. Oni su potpuno involvirani. Uh -huh. Mislim oni su ti koji donose odluke i koji rade mislim voditelji radionice, recimo ja u tom slučaju sam samo nekog ko doslovno vodi radionice. Uh -huh. Mislim ja njih usmjeravam da uh savjete, -huh. da im imalate s kojima oni mogu raditi, ali oni u biti Onda donose konačnu odluku, raditi taj svoj mali rad i sami ga produciraju. Uh -huh. A čuli smo prema riječima profesorice Ane Hušman, radionice za srednjoškolce između ostalog služe i za njihovo upoznavanje s akademijom likovnih umjetnosti. Pa koliko radionice u stvari uspješno odrade tu svoju zadaću? Pa Je li to uopće namjera? Patelomično je sigurno ja mislim da super to naprave, pogotovo jer novi mediji se bave suvremenom umjetnošću i nekim suvremenim medijima kojih se školci ne mogu dotaknuti uopće u svom obrazovanju ni na Kolegiju likovne umjetnosti ni ništa u stvari likovna umjetnost koliko ja znam staje negdje 60-ih godina uh -huh. šta se uči a mi tu pričamo o 70-im, 80-im, 90-im, 2000-tim, 2010 -tima, tako da mislim da jako puno su u specifično u ovom slučaju sa studijem novih medija da vidiš šta uh -huh. tu postoji, koje su mogućnosti i u stvari što postoji za studirat, ne. Jer učenici često u stvari Teško im je doći na medije U smislu da ne znaju što to jest mm -hmm. ne? Tako mm -hmm. da samo neki koji već poznaju nekoga koji je tamo I to u stvari mogu A to ja. ja mislim da je to velika šteta Jer je to jedan fantastičan studij U stvari kvaliteta mm -hmm. Ni suvremena umjetnost kao tako Bi trebala imati neku ono, širu publiku možda Na koji bi onda način trebalo približiti Mlađim generacijama tako neki recimo studijski program kao što je Novi mediji. A mislim da upravo kroz ovakve radionice. Mm -hmm. Jer ne samo da oni dobivaju priliku gledati što se tu događa, nego dobivaju priliku sudjelovati u tome. Što je puno vrednije, mm -hmm. ja mislim, toga nego da dođu na faks i gledaju studente kako rade na svojim radovima. Ne? Da, da, da, e, Pa, radi se isto ovdje o natjecanju da se, na primjer, akademija kao, kao neki prostor obrazovanja i popularizira, promovira, kao neki prostor mm -hmm. slobode? Sigurno, sigurno mm -hmm. da da, mislim, ja iz nekog svog osobnog iskustva mogu reći da akademija sigurno je najbliže prostor u slobode u akademskom kontekstu što to može biti, mm -hmm. ne. Mm -hmm. Da, zapravo se postavljaju onda pitanje kako se, dakle, srednjoškolci i srednjoškolce zapravo snaču u tom novom kontekstu koji je njima na neki način švijek nova. Pa je, je, da, mislim, kak su se snačili, bili su zbunjeni, ne, rekla sam, da, da. ali kad su skužili u stvari kako kak tu stvari funkcioniraju, osjećali su se ugodno, ne, mm -hmm. Evo pravo vrijeme za jednu malu glazbenu pauzu, pa mi se vraćamo nakon glazbenog broja. kulture Zavisne kulture na valovima radiju studenta. Nakon glazbene pauze evo nas opet u ABCD Nezavisne kulture. U današnjoj emisiji pričamo o projektu Digitalni artefakti i nesigurne mreže i radionicama za srednjoškolce koje su održane u sklopu projekta. Zna ma je Tim Dožić, voditelj jedne od radionica. Pa evo, Tine, kako smo rekli, projekti je službeno vezano s akademiju likovnih umjetnosti i zapravo na neki način to je recimo metoda da se popularizira i nekako promovira akademija, ali opet s druge strane cijelo odvijanje radionice se zbivalo u pogonu, izvan prostora akademije, dakle mislim da se postavlja pitanje koliko može takva izvan institucionalna kultura, može se promatrati u kontekstu neke metode odgoja? Pa ja mislim da svakako može se promatrati u kontekstu odgoja, jer u stvari, mislim, novi mediji kao takvi se razlikuju od nekakvih, ono, tradicionalnih umjetničkih formi, gdje imamo slikarstvo, kiparstvo, grafiku nekakve smjerove, u stvari umjetnosti koji su strogo vezani za studio, kao takav. Gdje novi mediji polaze od širokog aspekta medija, znači, tu imamo video, znači koji može biti sniman u studiju, ali i na terenu imamo zvuk koji također može biti tako sniman performance koji u stvari može biti bilo što, mm -hmm. da tako kažem pa društvenu praksu, artist book razne medije ustvari stvari koji nisu strogo vezani za nekakav ono atelje ili takvu vrstu prostora I stoga ja mislim da je super u stvari da su ovi radionice dvije u pogonu gdje i sami srednjoškolci, ali i studentice i studenti koji su sa novih medija mogu vidjeti da, ok, nisu strogo vezani za tu ono za sam prostor akademije, mm -hmm. ne? nego oni mogu raditi svoje umjetnosti vani, ne? jer danas imamo i umjetnost u javnom prostoru, umjetnost u, ono, u, u galeriji, e, zatim neki trend u suvremenoj umjetnosti je poticanje kolaboracije, suradnje, znači mm -hmm. nekakvo to, kako da kažem, smanjivanje važnosti osobnog autorstva i neki grupni rad, koji je isto jako bitan koliko za srednje školke, srednje školce, toliko i za ekipu sa faksa, ne? Mm -hmm. da vide. Sad... U stvari da, u Pogonu se već nekoliko godina za redom u stvari, održava ovaj program, tako da se nastavilo i ove godine sa time, koji je u stvari jedan dobar zagrebački prostor i centar isto za nezavisnu kulturu i mlade, mislim to je Pogon u konačnici. Tako da mislim da je super i da su srednjoškolci imali priliku doći ovdje, u stvari se s jednim takvim ono, prostorom koji ima i druge programe koji u stvari idu iz tjedna u tjedan, zašto se ne bi oni vratili na nešto drugo, možda neku ono izvedbu, suvremeno kazališta i tomu slično. Sad oni bar znaju mm -hmm. da to mm -hmm. postoji, ne? ne samo klub vara koji je ono, koncerti, nego i pogon koji je u stvari za kulturu. Tako da da, idealan je to prostor. Mm -hmm. Zavrlo ovo je bila prva godina da su srednjoškolci školci i srednje školke uključeni u projekt kao radionice. Mm, tako je, da. Mm -hmm. Kako su onda iskustva? Mislim, možemo li usporediti neku razliku između dakle, srednjoškolaca i recimo, studenta? Koji su baš već involvirani u akademiju? Pa svakako, svakako. Mislim, ja bi prvo rekao, gle, studentici i studenti koji su na novim medijima dakle, već i znaju za to mm -hmm. i imaju već interes od prije za to mm -hmm. i tu su s nekim razlogom, recimo to tako. Plus imaju već neko iskustvo malo i sa studiranjem i mm -hmm. tome slično tako da, da već samim time oni drugačije pristupaju uh, radu na radionici drugačije pristupaju konceptima koje će koristiti materijalima medijima dok srednjoškolci u stvari uh, mogu doći da uopće nemaju pojma o čemu je tu riječ to je meni u stvari fantastično jer to je prilika da se njih zainteresira za to da steknu nekakvu ljubav u stvari prema suvremenoj umjetnosti da mm -hmm. da se razbije ona da suvremena umjetnost je ona crna linija na bijelom papiru mm -hmm. što mm -hmm. u stvari lajci često misle i karikiraju i ono naopako pisuar koji je za mene genijalan rad ali ono ljudi to nekako banaliziraju mm -hmm. a u stvari ovo je super da srednjoškolci mogu vidjeti, aha, to nije to, nego mislim, mi možemo mobitelom snimat video, možemo mm. koristiti neke medije iz našeg svakodnevnog života, Facebook, Twitter, mm. internet, što god. Ne. Da, čini se doni zapravo dolaze iz različitih razloga. Možda srednjoškolci više razmišljaju, to jest, želite studenti, možda više razmišljaju u kontekstu nekog umrežavanja. Na nekog način, ta, iz te strane žele izvući neku korist iz tih radionica. Pa sam ne znam, je to primarna motivacija da, smo, studentima, ali sigurno da, da igra ulogu neku. Mislim, fantastično je za mladu osobu koja ima 18-19 godina, prva, druga godina faksa, da ima priliku raditi sa starijim iskusnim umjetnicima i umjetnicama, da ima priliku učiti od takvih ljudi mm -hmm. i na neki način ono, upoznat se s nekim ko se bavi istim medijem kao oni, ko radi sličan rad, ko će utjecat na njih na neki način možda mm -hmm. i od kog će naučiti, mislim. A u konačnici, ja mislim da i umjetnici nešto nauče od mlađih ljudi, jer nekako, pa evo ja osobno nisam za neku ono vertikalnu, kako bi rekao, vertikalnu vlast pod da, navodnicima, ne, da, nego ono, sve horizontalno, mm -hmm. autoritet, da mm -hmm. ono, nije ništa autoritarno, nego u stvari da. smo na nekoj horizontalnoj razini gdje o, svi učimo jedni od drugih, ne samo pitanje ko vodi radionicu, ko polazi, ali... Da, zapravo nekako puno zapostavlja pitanje tog prostora koji je dakle, u ovom slučaju izvan akademije. Dakle, Mislim, ta izvan institucionalna kultura s druge strane, ok, ozirom se može promatrati kao uh, neki recimo element obrazovanja, a možda i s druge strane može se promatrati u kontekstu nekog usmjeravanja, budućeg usmjeravanja. Bilo, bilo možda ne konkretno samo u profesionalnom smislu. Apsolutno. Ili? Mislim, mm -hmm. kroz recimo takvu formu radionica koja je jedna vrsta kak bi rekao, ne akademskog obrazovanja, ne? Osoba može se pronaći u tome i ne mora to voditi u profesiju, može voditi u hobi, može voditi u, u, u naprosto neku ljubav, koja se razvija mm -hmm. prema nekoj aktivnosti, ali može i to odvijest u profesiju. Mislim, zašto bi neko danas morao biti umjetnik samo kroz mm -hmm. završenu likovnu akademiju? Može da. biti i kroz mm -hmm. Niz nekakvih ono Završenih radionica Mislim nisu to uopće uvjeti Nego su platforme za učenje mm -hmm. Stjecanje novih iskustava Upoznavanje ljudi I sve to u stvari da, Ja mislim čini čoveka Nekako boljim mm -hmm. S druge strane zanima me tvoje iskustvo Tvoje iskustvo kao iz pozicije voditelja mm -hmm. Radionice Pa po tebi koja je poanta Koji je smisao ovih radionica Pa za mene osobno smisao ovih radionica u stvari Da pobudim interes mm -hmm. u mladim ljudima za umjetnošću, da pobudim nekakvu ljubav kod njih i, mislim, meni ako jedna osoba koja je bila na mojoj radionici se zainteresira za mediji zvuka, ja sam sretan. Mm -hmm. Biti oduševljen, mm -hmm. ono, jer to, to je to. Jer, mislim, u toj formi od tri dana koliko je trala moja radionica, ne mogu oni sad naučiti, ne, ne znam, neki ogroman, ogroman komad znanja, mm -hmm. već, u stvari, više tu pitanje tog da se zainteresiraju za to. Da to mm -hmm. bi ono je prvi mm -hmm. doticaj sa medijem i prvi doticaj sa samom umjetnosti. Da, zbog nekog upoznavanja sobodnošća Evo, docentica na Akademiji likovnih umjetnosti Jana Hušman je recimo opisala Kako studenti na najbolji način mogu Iskoristiti ovaj projekt, pa možemo čuti Naše iskustvo je super, studenti budu ovdje po cijele dane, druže se, ono što je lijepo da rade u grupama, da nisu podijeljeni po godinama, nego se miješaju dosta, tako da i studenti preddiplomskog studija radi zajedno sa studentima diplomskog studija i pogotovo za ove nove koji tek dođu prve godine. Njima to dođe kao neko dobro mjesto da se upoznaju s kolegama, da započnu neke suradnje, da onda često kroz studiju mogu razvijati neke svoje međusobne suradnje. Socijalizacija i integracija. Ok, čuli smo, znači profesorica Ana Hušman kaže naglasak je na međusobnoj suradnji, socijalizaciji i integraciji. Što ti se čini, koliko su zapravo iskustva srednjoškolaca, koliko se to može poistovjetiti? Pa malo je drugačije za srednjoškolce. Mm -hmm. Mislim, oni imaju neku međusobnu socijalizaciju, ali mislim, oni nisu sad direktno surađivali sa studenticama i studentima koji su ost polaznici ostalih radionica, mm -hmm. jer u stvari upravo zbog tog nekog ve velikog jaza u iskustvu i znanju, mm -hmm ustvari možda bi kaskali za njima ili tako nešto, tako da mislim da je puno korisnije bilo za srednje školce, samo da se međusobno upoznaju uh -huh. i da rade skupa. Opet su imali priliku grupnog rada što u srednji školi nije tako čest slučaj i uh, suradnje, ne uh -huh. neke, ono poticanje kolaboracije, poticanje rada u malim grupama koja mislim da je super za njih. Zapravo obrazovanju u nekakvom drugčijem kontekstu. Potpuno drugčijem, mm. da, ja bih rekao. Ne, mislim, njima je ovo bio na neki način prvi korak uopće, prvi doticaj. Uh, pa, okej, okay, Ana Hužman je rekla u, način, na koji način bi studenti mogli najbolje iskoristiti ovaj projekt. Pa, što se tebi čini mm, što se tiče, evo, što se tiče srednjoškolaca? Kako oni, što su oni dobili iz tog projekta? Hm, pa ja se nadam da su dobili neko znanje koje u stvari mogu primijeniti u nekim svojim ono aktivnostima. I recimo danas te mlađe generacije bave se YouTube'om, ne znam igraju igrice, možda snimaju filmove nekakve ovakve kratke za YouTube i to, to njima zanimljivo sa taj video kao medij, pa mislim ako su učili snimati zvuk i obrađivati isti, mogu to koristiti da im bude bolji zvuk u videu, a i opet mogu to promijeniti u niz nekih stvari, možda sama ta metoda suradnje i može biti nešto poticajno za daljnji rad u školi. Da neko se može razdvojiti to praktično znanje, kao mm -hmm. montiranje videa i slično, i s druge strane neko u smislu socijalizacije. Da, da, da pa mislim iskustvo je uvijek meni, po meni bitnije od same one tehnike. Ne? Tehnika mm -hmm. se nauči, mm -hmm. ali puno drugačije ako ne znam, bi oni to učili sami preko tutoriala nekih da. doma, a drugačije kad rade u grupi i vide kak je to. I mm -hmm. obi, budu u toj sredini gdje su svi ti mladi ljudi koji tamo rade cijeli dan koji se zabavljaju dok rade, mm -hmm. već mm -hmm. vidite osmijeh na licu osobe koja radi, je super, mislim, to u srednjoj školi da, da. iz mog iskustva, je. ovo nije bio slučaj, ne? nego mm -hmm. svi ono kao, joj, moram zadaću ovo. Ono. <laughs> zapravo, je sve nekako puno zatvorenije i strukturiranije. Puno strukturiranije, mm -hmm. mislim, postoji tu struktura, ali to je jedna struktura koja dozvoljava slobodu opet. Ne, nego se, čest, često se zapravo i na srednjoj školce zaboravi se da zapravo koliko su oni zapravo kreativni, da no, neki koliko... Su zapravo, ako im daš slobodu, oni mogu zapravo puno toga kako bi rekla, pa postići, ne? Mislim, to su mladi ljudi, oni su sad u tim godinama gdje ih sve interesira, mm -hmm. u stvari treba samo neko tu biti koji će ih malo potaknut na nešto i oni će rasturit <laughs> da, nekako još nisu onako formirani institucijama, <laughs> da, na neki da. način. Na i strukturama. E, još bi se referirala opet na profesoricu evo, Anu Hušman. E, ona je spomenula kako je važno otvoriti prostor za studente. E, kako bi upoznali svijet u kojem će se naći nakon završetka studija. Pa, što ti se čini, mislim, kada se općenito e, dakle, osvrnemo na cijeli ovaj projekt koji se održava u pogonu, po čemu je značajan taj direktni rad e, s umjetnicima i umjetnicama izvan institucija? Pa upravo to. Znači, da oni imaju to iskustvo videć šta ih čeka kad završe faks jer mislim što mm. znači da oni budu u svom malom ono izmišljenom ateljeu i rade svoje male radove male radove rade da rade svoje radove u ono u malom ateljeu mm -hmm. kad u stvari u budućnosti ih čeka nešto potpuno drugačije i u stvari najbolje da već kao što je profesorica Ana Hušman rekla od prve godine da se već brucošće upoznaju sa starijim studenticama i studentima mm -hmm. razvijaju nekakva ono iskustva i u biti pripremaju se za taj život koji ih čeka mm -hmm. kao umetnike danas sutra ne da, koji nekako čini se u zadnje vrijeme nije tako lako. Pa ja ne znam. <laughs> sam završio faks, pa izdjeću. <laughs> Ješ da, da. Evo ovime završavamo našu abecedu nezavisne kulture. Ti hvala ti puno na gostovanju. Hvala tebi, Sunčana. Eto, bila ova abeceda da nezavisne kulture, koju je sam pripremila ja, Sunčana Doričić, samo sam bila u Eteru, a emisiju je realizirao Ivan Kolar. I ostanite dalje u 100.5. ABC-da nezavisne kulture u jutarnjem programu Radio Student Misija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.